Ana Karenina Pista 3 Capitolul 6 Când Oblonski îl întrebă pe Levin ce anume îl făcuse să vină, acesta se înroși la față și se înciudă, fiindcă roșii neputându-i răspunde. Am venit să cer mâna cumnatei tale, deși numai pentru asta venise. Familiile Levin și Șcerbațchi erau vechi familii de nobili din Moscova și totdeauna fusese în bune raporturi de prietenie. Aceste legături se strânseseră și mai mult în vremea studenției lui Levin, care se preparase pentru examene și intrase în universitate, împreună cu tânărul prinț Șerbațchi, fratele surorilor Dolly și Kitty. În timpul studiilor, Levin vizitase des casa Șerbațchi și se îndrăgostise de casa aceasta. Oricât de ciudat s-ar părea, dar Constantin Dmitrici, era îndrăgostit chiar de casa și de familia Șerbațchi și îndoseb de femeile din familia aceasta. Levin nu-și aducea aminte de mai sa Singura lui soră era mai mare decât dânsul. În casa Șerbațchi, Levin găsi pentru întâia oară acel mediu al vechilor familii de nobili cultivați și cinstiți de care el fusese lipsit prin moartea mamei și a tatălui său. Toți membrii acestei familii și mai ales femeile îi apăreau ca sub un văl tainic și poetic. Nu numai că nu le găsea niciun cusur, dar sub acel văl poetic bănuia că se ascund cele mai înalte sentimente și cele mai desăvârșite în De ce trebuiau aceste trei domnișoare să vorbească o zi franzuzește și alta englezește? De ce la anumite ore cântau pe rând la pian, iar sunetele se auzeau până sus, în odaia fratelui lor, unde învățau studenții. De ce veneau acești profesori de literatură franceză, de muzică, desen și dans? De ce, la anumite ore, tustrele domnișoarele, împreună cu Mademoiselle Linou, treceau întrăsură spre buleva adult Verscoi, în mântăluțe de atlaz îmbănite. doli cu o mantilă lungă, Natalie într-una ceva mai scurtă, iar Kitty, într-o blană scurtă de tot, care lăsa să-i se vadă picioarele grațioase, cu ciorapii roșii bine întinși. De ce trebuiau să se prime pe bulevardul Tverscoi, însoțite de un valet cu cocardă de aur la pălărie? Levin nu înțelegea toate acestea și multe alte lucruri din cele ce se petreceau în lumea lor misterioasă. Știa însă că tot ce se întâmplă acolo e nespus de frumos și era îndrăgostit tocmai de acest mister. În timpul studenției, Levin fusese aproape îndrăgostit de fata cea mai mare, Dolly, dar ea se mărătă curând cu Oblonski. Începă apoi să îndrăgească pe cea de-a doua, parcă simțea că trebuie neapărat să se îndrăgostească de una dintre surori. Nu-și putea da însă seama de care anume. Dar și Natalii, de îndată ce ieși în lume, se mărită cu diplomatul Lvov. Kitty era încă un copil când Levin isprăvi universitatea. Tinerul Șerbațchi intră în marină și se înnecă în Marea Baltică. De atunci, raporturile lui Levin cu familia Șerbațchi cu toată prietenia dintre el și Oblonski, se mai răriră. Anul acesta însă, la începutul iernii, când de după un an de ședere la țară sosit la Moscova și revăzut familia Șcerbatski, Levin înțelese de care dintre cele trei fete era într-adevăr sortit să se îndrăgostească. Părea că nimic n-ar fi fost mai simplu decât ca Levin, om de neam bun, mai curând bogat decât sărac, în vârstă de 32 de ani, să ceară mâna prințesei Șcerbatskii. Trecea drept o partidă bună și putea nădăjduit că nu va fi respins. Dar Levin era îndrăgostit și câte îi părea perfecțiunea încarnată, mai presus de orice ființă pământească. Iar el se credea cu mult inferiori ei în toate privințele, astfel încât nici nu-i trecea prin minte că ea sau alții l-ar putea să de dânsa. După ce petrecut două luni la Moscova, ca într-un vis, văzând-o zilnic pe Kitty în societatea pe care o frecventa anume ca să o întâlnească, hotărăde deodată că acest proiect al lui de căsătorie era cu neputință de realizat și plecă la țară. Convingerea lui Levin că acest lucru e peste putință se întemeia pe credința lui că familia ei n-ar vedea într o partidă destul de strălucită pentru încântătoarea Kitty și că însăși Kitty nu l-ar putea iubi. Pentru părinții ei, Levin nu avea o profesie stabilă, bine determinată și nici o situație în societate, în timp ce colegii lui, de o vârstă cu el, erau care colonel și aghiotant al țarului, care profesor universitar, care director de bancă sau la căile ferate, ori director la vreo instituție ca Oblonski, El însă știa foarte bine părerea celorlalți despre dânsul, nu era decât un simplu moșier care se îndeletnicea, adică cu creșterea vacilor, Cuvânătoarea de sitar și cu clăditul, cu alte cuvinte, un tânăr fără vreun talent deosebit, care nu ajunsese la nimic în viață și se ocupa, după concepția societății, cu ceea ce se îndeletnicesc în deopște oamenii care nu spun de nimic. Iar misterioasa și încântătoarea Kitty nu putea iubi un bărbat urât, cum se socotea el, și mai cu seamă simplu, care nu strălucea prin nimic. Afară de asta... Purtarea lui de mai înainte față de Kitty, purtarea unui om matur față de un copil, dat fiind prietenia lui cu fratele ei mai mare, îi părea încă o piedică în calea dragostei sale. Levin își închipuia că un om urât, dar bun, cum se socotea el, nu putea fi iubit decât ca prieten. Ca să fie însă iubit cu o dragoste asemănătoare celei pe care o simțea el pentru Kitty, trebuia să fie o frumusețe de bărbat și mai cu seamă un om deosebit. Auzise și el că femeile iubesc uneori oameni urâți și simpli, dar nu-i venea să creadă, fiindcă, judecând după sine, el n-ar fi putut iubi decât femei încântătoare, misterioase și distinse. Cu toate acestea, în timpul celor două luni cât stătu la țară, Levin se convinsese că ceea ce simțea el acum nu era una din dragostele pe care le mai încercase în prima tinerețe, ci un sentiment adânc care nu-i dădea nicio clipă de liniște, că nu mai putea trăi fără un răspuns la întrebarea. Va fi chiti soția sa, ori ba, și că deznădejdea îi se năzărise numai din închipuire, deoarece nu avea nicio dovadă că va fi respins. Veni la Moscova, ferm hotărât să-i ceară mâna și să se însoare dacă îi va fi primită propunerea. Ori, dar nici nu se putea gândi la ceea ce s-ar întâmpla cu dânsul dacă ea la respinge. Capitolul 7 Sosind cu trenul de dimineață la Moscova, Levin trase la Cosnășev fratele său după mamă, mai mare decât el. După ce se schimbă, Constantin Dmitrici intră în biroul acestuia cu gândul să-i povestească numai decât de ce venise și să-i ceară sfatul. Dar fratele nu era singur. Se afla la el un celebru profesor de filozofie care sosise de la Harkov, într-adins ca să lămurească o neînțelegere evită între ei cu privire la o foarte importantă chestiune filozofică. Profesorul ducea o polemică înflăcărată împotriva materialiștilor, iar Sergei Kozneșev urmărea cu interes această polemică. După ce citise ultimul articol al profesorului, Kozneșev îi trimise o scrisoare cu obiecțiile sale. Îi imputa profesorului Marile concesii făcute materialiștilor Profesorul veni fără întârziere ca să pune la punct chestiunea Era vorba de o problemă la modă Dacă exista o limită între fenomenele psihice și cele fiziologice în activitatea omului Și care e această limită? Sergei Ivanovici își primi fratele cu zâmbetul obișnuit, prietenos, dar rece Și după ce îl prezentă profesorului, continuă discuția cu acesta profesorul, un domn scund și măsliniu la față, cu ochelari și cu fruntea îngustă, își întrerupse o clipă discuția ca să dea mâna cu Levin. Apoi își urmă vorba fără să l-mai în seamă. Levin se așeză, așteptând să plece acesta, dar curând se simțea atras de subiectul discuției. Dăduse în reviste peste articolele despre care era vorba și le citise cu interes, deoarece tratau despre evoluția principiilor științelor naturale, pe care ca naturalist le cunoștea încă din universitate Niciodată însă nu făcuse o apropiere Între concluziile științifice despre originea omului Ca animal Despre reflexe, biologie sau sociologie Și problemele legate de sensul vieții și al morții Care îi veneau în minte în ultimul timp Din ce în ce mai des Ascultând convorbirea fratelui său cu profesorul Levin observă că amândoi legau problemele științifice De cele sufletești Ajunse ajunseseră de câteva ori la nodul discuției. Dar de câte ori atingeau esențialul, după câte îi părea lui, amândoi se îndepărtau în grabă și se cufundau iarăși în clasificări subtile, rezerve, citate, aluzii, trimiteri la somități. Așa încât el abia dacă mai pricepea despre ce era vorba. Nu pot admite, spunea Sergei Ivanovici, cu o dicțiune elegantă și cu obișnuită claritate și precizie în exprimare. Nu pot fi de acord pentru nimic în lume cu cais și anume, că ideea mea despre lumea exterioară rezultă din senzații. Noțiunile de bază despre existență, eu nu mi le-am format cu ajutorul senzațiilor, deoarece nici nu este un organ special care să transmită aceste noțiuni. Așa-i, dar și vârst, și cnaust, și pripasov îți vor răspunde. Conștiința existenței decurge din totalitatea senzațiilor și această conștiință a existenței este un rezultat al senzațiilor. Vârst spune chiar de-a dreptul. Atâta vreme cât nu sunt senzații, nu există nici conștiința existenței. Eu aș spune din potrivă," începu Sergei Ivanovici. Lui Levin se păruia iarăși că, după ce se apropiaseră de punctul esențial, se îndepărtau din nou. Atunci se hotărâ să pună profesorului o întrebare. Prin urmare, dacă simțurile mele pierd, dacă moare trupul, nu mai poate fi vorba de nicio existență? Întrebă el. Înciudat și cu o durere aproape cerebrală, provocată de întrerupere, profesorul se uită la straniul personaj care-i pusese întrebarea și care semăna mai curând cu un edecar decât cu un filozof. Își întorse privirile spre Sergei Ivanovici, întrebându-l parcă. Ce să mai vorbesc? Sergei Ivanovici, care avea un spirit mai larg, nu trebuie să facă nicio sforțare ca să răspundă profesorului și totodată să înțeleagă punctul de vedere simplu și firesc al întrebării fratelui său. De aceea zâmbi și spuse: Nu avem încă dreptul să rezolvăm această problemă. Nu avem date.” Confirmă profesorul și, -și urmă argumentarea. „Nu”, zise el. „Eu susțin, așa cum spune Franconjur pripasov, că, chiar dacă senzația are la bază impresia, noi totuși trebuie să facem o strictă delimitare între aceste două noțiuni. Levin nu mai asculta și aștepta să plece profesorul. Capitolul 8 După plecarea profesorului, Sergei Ivanovici se întoarse către fratele său. Îmi pare bine că ai venit. Rămâi mai mult timp aici? Cum merg treburile la țară? Levin știa că pe fratele său mai mare nu-l prea interesau aceste lucruri și că-i pusese această întrebare numai ca să-i facă o concesie. De aceea îi vorbi numai despre vânzarea grâului și despre bani. Levin avusese de gând să stea de vorbă cu fratele său despre intenția lui de a se căsători și să-i ceară sfatul. Fusese chiar foarte hotărât la aceasta. Dar când își văzu fratele, după ce ascultă convorbirea cu profesorul, și după tonul involuntar protector cu care îl întrebase despre treburile de la țară, moșia rămasă de la mama lor era în indiviziune și Levin administra amândouă părțile, Constantin Dmitrici simțit deodată că nu va putea vorbi despre proiectul lui de căsătorie, dându-și seama că fratele său nu va privi acest lucru așa cum ar fi dorit el. Dar zemstva voastră cum merge?" îl întrebă Sergei Ivanovici, care se interesa foarte mult de zemstve. Dându-le o mare importanță. Zău, nu știu. Cum, doar ești membru al zemstevei? Nu, nu mai sunt. M-am retras. Nu mă mai duc la adunări. Păcat, zise Sergei Ivanovici, încruntându-se. Ca să se justifice, Levin început să povestească ceea ce se petrecea la adunările din județul său. Așa e totdeauna, îl întrerupse Sergei Ivanovici. Așa suntem noi, rușii. Asta e poate trăsătura noastră de caracter cea mai frumoasă. Capacitatea de a ne vedea propriile noastre defecte. Dar exagerăm și ne mângâiem cu ironiile pe care le avem veșnic pe limbă. Pot să spun numai atât. Dacă aceleași drepturi, cum sunt ale instituției zemstevei noastre, ar fi fost date oricărui alt popor european, germanilor sau englezilor, aceștia și-ar fi făurit din ele libertatea pe când noi ne mulțumim să le ironizăm. Ce să fac?" răspunse Levin cu un aer vinovat. A fost ultima mea experiență. M-am străduit doar din toată inima. Dar nu mai pot. Sunt incapabil." Nu ești incapabil," zise Sergei Ivanovici. Dar nu privești lucrurile așa cum trebuie." Poate," răspunse trist Levin. Știi, fratele nostru Nicolai a venit iar pe aici." Nicolai era fratele bun, mai mare al lui Constantin Levin și frate Vitreg cu Sergei Ivanovici. Era un om pierdut, care-și aproape întreaga avere. Trăia în cea mai ciudată și mai decăzută societate și era certat cu amândoi frații. Ce spui?" exclamă Levin îngrozit. De unde știi?" L-a văzut Procofi pe stradă." Aici, în Moscova? Unde-i? Nu știi. Levin se ridică de pe scaun, pregătindu-se parcă să plece numai decât. Îmi pare rău că ți-am spus, zise Sergei Ivanovici, clătinând din cap când văzut tulburarea fratelui său. Am trimis pe cineva după el să afle unde stă și să-i dea și poliția lui către Trubin, pe care i-am achitat-o eu. Uite ce mi-a răspuns. Sergei Ivanovici întinse fratelui său biletul de sub pres papier. Levin citi rândurile așternute cu acel scris ciudat pe care îl cunoștea bine. Vă rog frumos să mă lăsați în pace. asta e tot ce cer de la scumpii mei frați. Nicolai Levin." Constantin Dmitrici citi și, fără să-și ridice capul, rămase în picioare cu biletul în mână în fața lui Sergei Ivanovici. În sufletul lui se dădea o luptă între dorința de a-l uita pe fratele nefericit și conștiința că acest lucru nu e frumos. Vrea pe semne să mă jignească, urmă Sergei Ivanovici, dar el nu mă poate jigni. Aș dori din toată inima să-i vin în ajutor. Știu însă că totul zadarnic. Da, da, repetă Levin, înțeleg și prețuiesc purtarea ta față de el, dar eu am să mă duc totuși la dânsul. Dacă ții, n-ai decât să te duci. Eu însă nu te sfătuiesc adăugă Sergei Ivanovici. Adică, în ceea ce mă privește, n-am nicio frică, nu se poată să ne învrăjbească. Dar, pentru tine, te păvățuiesc mai bine să nu te duci. Nu-l poți ajuta. De altfel, fă cum vrei. Poate că nu sunt stare să-l ajut. Simt însă, mai cu seamă în clipa de față, că n-aș avea liniște, dar asta e altceva. Nu te înțeleg, zise Sergei Ivanovici. Un singur lucru, pricep, urmă el, că asta e pentru noi o lecție de smerenie. După ce Nicolae a ajuns ce a ajuns, am început să privesc altfel, cu mai multă îngăduință, ceea ce se numește ticăloșia. Știi ce a făcut? O, oh, e îngrozitor, îngrozitor, repetă Levin. Și luând de la valetul lui Sergei Ivanovici adresa fratelui său, Levin se pregăti să se ducă îndată la dânsul. Dar răzgândindu-se, hotărâ să-și amâne vizita până în seară. În primul rând, trebuia, pentru a-și recăpăta liniștea sufletească, să rezolve chestiunea pentru care venise la Moscova. De la fratele său, Levin se duse la instituția lui Oblonski și, după ce află știri despre familia Șerbațchi, porni înspre locul unde îi se spusese că putea să o întâlnească pe Kitty. Capitolul 9. La ora patru, Levin coborâ din birjă la grădina zoologică. Simțea cum îi bate inima. Apucă pe o alee care ducea spre locurile de săniuși și de patinaj. Era sigur că o va găsi pe Kitty acolo, pentru că văzuse la intrare trăsura familiei Șerbațchi. Era o zi senină, geroasă. Șiruri de cupeuri, sănii, birge de piață și jandarmi așteptau la intrare. Lumea frumos îmbrăcată, cu pălării care luceau în soarele scânteitor, mișinoa la intrare, pe aleile măturate și printre căsuțele în stil rusesc, cu streșini sculptate. Mestecenii bătrâni și în ai grădinii își plecau crengile sub povara zăpezii, îmbrăcați parcă în de noi de sărbătoare. Levin, înaintând pe aleia care ducea spre patinoar, își zicea, n-are niciun rost să fiu tulburat. Trebuie să mă liniștesc. Ce vrei? Ce ai? Taci, ne roadă! Își certa el inima. Dar cu cât încerca să se liniștească, cu atât mai mult îi se tăia suflarea. Un cunoscut îl întâlni și îl strigă, dar el nici nu îl recunoscu. Se apropie de povărnișurile unde zornăiau lanțurile săniuțelor care coborau și se întorceau. Săniuțele vâjâiau lunecând. Răsunau glasuri vesele. Mai făcu câțiva pași și se pomeni în fața terenului de patinaj. De-îndată o recunoscu pe Kitty printre toți patinatorii. Își dedu seama după bucuria și spaima care cuprinseseră inima. Kitty stătea de vorbă cu o doamnă la capătul celălalt al terenului de patinaj. Deși n-avea nimic deosebit în port și în ținută, Levin o recunoscu în mijlocul mulțimii, cum ai distinge un trandafir între urzici. Totul îi părea luminat de ea. Era un zâmbet care împrăștia lumina împrejur. Aș putea oare să cobor acolo pe gheață, să mă apropii de dânsa?" se întrebă el. Locul unde se afla ea îi părea un sanctuar inaccesibil. O clipă, Levin vin pe ce să plece, cuprins de un fel de teamă. Trebuie să facă o sforțare ca să-și dea seama că în jurul ei umblă fel de fel de oameni și deci s-ar putea duce și el acolo să patineze. Coborâ, ferindu-se să se uite la ea prea mult ca la soare. Dar o vedea cum vezi soarele, chiar fără să-l privești. În această zi a săptămânii și la această oră, se adunau la patinaj oamenii din societatea bună, care se cunoșteau mai toți între ei. Se întâlneau acolo și maeștrii ai patinajului, arătându-și arta și începători care se țineau de fotolii, făcând mișcări sfioase, stângace. Erau copii, ba și bătrâni care patinau după prescripția medicului. Toți îi păreau lui Levin niște fericiți ai soartei, fiindcă se găseau acolo, în preajma ei. Iar patinatorii treceau pe lângă ea cu cea mai mare nepăsare. O ajungeau din urmă, vorbeau chiar cu dânsa și, cu totul independent de ea, se bucurau de gheața minunată și de vremea frumoasă. Nicolae Șerbațchi, vărul lui Kitty care purta o haină scurtă și pantaloni strâmți, ședea pe o bancă cu patinele în picioare. Zărindul pe Levin, strigă. A, iată-l pe cel mai mare patinator rus! Ai venit de mult? Strașnică gheață! Pune-ți repede patinele!" N-am patine!" răspunse Levin, mirându-se că Nicolae Șerbațchi poate fi atât de îndrăzneț și de dezghețat în prezența ei. Levin nu o pierdea nicio clipă din ochi, deși nu se uita la ea. Simțea că soarele se apropia de el. Kitty era mai la o parte și, purtându și stângaci picioarele mici, încălțate cu ghete înalte, luneca spre el cu vădită sfială. Un băiat care purta o tunică rusească se luă la întrecere cu ea și, dând dezmățat din mâini și a plecându-se spre pământ, o întrecu. Kitty luneca fără prea multă siguranță. Își scosese mâinile din manșonașul atârnate de un șnur și căuta un sprijin. Uitându-se la Levin, pe care le recunoscu, zâmbit de propria ei frică. După ce trecu de cotitură, își făcu vânt lovind gheața cu piciorul încordat și unecă drept spre Scerbațchi. Apoi, agățându-se cu amândouă mâinile de el, îl salută pe Levin zâmbind. Era mai încântătoare încă decât în închipuirea lui. De câte ori se gândea la ea, îi răsărea limpede în minte, chipul ei întreg, cu tot farmecul căpșorului său blond, Încadat de bucle, cu o expresie senină de bunătate și de naivitate copilărească, atât de grațios așezat pe omerii săi frumoși de fecioară. Această expresie copilărească a feței, îmbinată cu nobila a trupului, îi dădea un farmec deosebit, de care Levin era pătruns atât de adânc. Dar ceea ce îl impresiona totdeauna, ca un lucru neașteptat, era expresia ochilor săi blânzi, liniștiți, curați, și mai cu seamă zâmbetul ei, care îl purta într-o lume de basm și îl umplea de smerenie și de duioșie, amintindu-i de rarele zile fericite ale copilăriei sale. Ai venit de mult?" îl întrebă Kitty, întinzându-i mâna. Mulțumesc," Adaugă ea când el îi ridică Batista căzută din manșon. Eu? De curând, de ieri, adică azi am sosit," răspunse Levin, Neînțelegându-i dintr-o dată întrebarea din pricina emoției. Vroiam să vin la dumneavoastră, urma el. Dar, adăcându-și aminte cu ce gând o căuta, se zăpăci și se îmbujoră la față. Nu știam că patinezi, și încă așa de frumos. Kitty îl privi cu luarea aminte, vând parcă să înțeleagă pricina emoției lui. Lauda dumitale trebuie prețuită. Aici doar se păstrează tradiția că ești cel mai bun patinator. – Zise Kitty. Și cu mâna e mică, în mănușa neagră, își scutură acele de promoroacă de pe manșon. – Da, într-o vreme mă pasiona patinajul. Vreau să ating perfecțiunea. – Mi se pare că tot ce faci dumneata faci cu pasiune, Adaugă Kitty zâmbind. – Aș dori atât de mult să văd cum patinezi. Puneți patinele și hai să patinăm împreună. – Să patinăm împreună? Să fie cu putință? Se gândi Levin privind o Le punând dată," răspunse el. Și se duse să-și pună patinele. De mult n-ați mai fost pe la noi, domnule?" Îl întâmpină îngrijitorul patinoarului, sprijinindu-i piciorul și înșurubându-i în toc patina. Dintre toți domnii care patinează aici, niciunul nu se poate măsura cu dumneavoastră." E bine așa?" adăugă el strângând cureaua. Bine, bine, dar te rog mai repede." îi spuse Levin, stăpânindu-și cu greu zâmbetul de fericire, care îi se ivi fără voie pe față. Da," își zise Levin, asta e viață, asta e fericire." Împreună," a spus ea, hai să patinem împreună." Se i spun acum?" Tocmai de aceea mea să-i spun, fiindcă acum sunt fericit. Fericit măcar cu nădejdea." Dar când? Căci trebuie, trebuie." Trebuie, în cu slăbiciunea, se ridică în picioare, își scoase paltonul și, făcându-și vânt pe gheața zgrunțuroasă de lângă căsuță, ajunse în goană pe neted, unde luneca fără nicio sforțare. Iuțea și încetinea mersul după voia lui. Se apropie de dânsa cu sfială, dar surâsul ei îl liniști din nou. îi de mâna și începură să patineze unul lângă altul, tot mai repede. Și cu cât lune ca o mai iute, cu atât ea îi strângea mâna mai tare. Cu dumneata aș învăța mai repede, îi spuse Kitty. Nu știu de ce, dar am încredere în dumneata. Și eu sunt sigur de mine când te sprijin de brațul meu, răspunse el. Dar se sperie numai decât de cele spuse și roșii. Într-adevăr, cum rostia aceste cuvinte, fața ei își pierdu deodată blândeța Întocmai ca soarele care se ascunde în nori și Levin prins acel joc al expresiei sale, binecunoscut lui, și care trădau o încordare a gândirii. Pe fruntea ei netedă se ivi o cută mică. Ai vreo neplăcere? De altfel nici n-am dreptul să te întreb," îi spuse repede Levin. De ce?" Nu, n-am nicio neplăcere," răspunse Chiti curăceală și adăugând mai decât. Ai văzut-o pe Mademoiselle Lino?" Încă nu. Du-te la ea, ține atât de mult la dumneata." Ce-o fi asta? Am supărat-o cu ceva? Doamne, ajută-mă." Se gândi Levin și se duce în fugă la franțuzoica ca cea bătrână cu bucle argintii care ședea pe o bancă. Zâmbind și arătându-și dinții falși, ea ne întâmpină ca pe un vechi prieten. Da, creștem." Zise Franțuzoaica arătând-o cu ochii pe Kitty. Și îmbătrânim. Tiny beer s-a făcut mare. Ursulețul s-a făcut mare." Urmăm admoazelului non-rezând și-i aminti o glumă de-a lui cu cele trei domnișoare pe care le comparase cu cei trei ursuleți dintr-un basme englezesc. Îți mai aduce aminte că așa spunea odinioară?" Levin nu-și mai aduce aminte." Franțuzaie care da însă de vreo zece ani de gluma asta, care îi plăcuse neînchipuit de mult. Hai, du-te, du-te să patinezi. Chitia noastră a început să patineze frumos, nu-i așa? Când Levin se apropie din nou de Chiti, fața ei nu mai era severă, iar ochii îl priveau tot atât de sincer și de prietenos ca mai înainte. Lui Levin însă îi se păru că și purtarea asta prietenoasă avea un caracter deosebit, de liniște prefăcută și se întristă. După ce vorbi despre bătâna guvernantă și despre ciudățenile acesteia, Kitty îl întrebă cu ce se mai ocupă. Nu ți-e urât iarna la țară?" îl întrebă ea. Nu, nu mi-e urât. Sunt foarte ocupat," răspunse Levin, simțind că Kitty îi impune tonul său liniștit, de care nu va mai putea scăpa, cum i se mai întâmplase odată la începutul iernii. Ai venit pentru mai mult timp?" urmă Kitty. Nu știu, rosti Levin fără să se gândească la ceea ce spunea.